Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khiruh wa na'udu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yadihillahu bala mubillalah وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَا دِيَنَهُ وَأَشْهَدُ عَنَّا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ نَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعَدْ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاللَّهُ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَطِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا إِسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَقْبِلْكُمْ دُنُوَكُمْ وَمَيِّمِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَوِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وياكم من النار Akuatillah. Ayuhal ummahah wal akhwat, rahimani wa rahimatun Allahu jami'an. Tak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menyebutkan Diri-diri kita Dengan ilmu Di tengah-tengah kesibukan kita Kesibukan kita dalam urusan rumah tangga Dan kesibukan-kesibukan yang lainnya Allah masih menolong kita Dan membantu kita Untuk bisa menyempatkan diri kita sejenak meluangkan waktu untuk bermajlis mengkaji agama Allah Subhanahu wa yang mana menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa tidak tersembunyi lagi bagi kita Bahasanya amalan tersebut adalah min afdhalil a'mal Termasuk amalan yang paling abdol Yang paling utama Terutama di zaman kita sekarang ini Maka pada pagi hari ini insyaAllah Kita akan mengkaji Dan mengangkat sebuah tema Yang berkait dengan An-Nisaq yaitu tentang sifat al-marah as-salihah. Tema ini yang akan kita bahas dan akan kita kaji, yaitu akan kita dengarkan bersama tentang bagaimana sifat karakter dan ciri-ciri wanita salihah. Ar-Rasul Al alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Amr ibn Al-As an-Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallam qala Baasan Rasulullah alaih salatu wassalam bersabda Ad dunia mata ad dunia mata dunia itu adalah perhiasan. wa khairu mata'iha al mar'at salihah wa khairu mata'iha al mar'at salihah dan sebaik-baik Perhiasan dunia itu adalah al-mar'atul sawliha, adalah wanita yang sawliha. Berkata al Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna hadis ini, penggalan hadis ad-dunya mada maknanya adalah al-mada. Bermakna aishayun yutamata bi sesuatu yang seseorang itu bernikmat nikmat dengannya itu adalah mata dan sebaik-baik hal itu sebaik-baik mata sebaik-baik perhiasan dunia adalah al atau salihah maknanya ayi. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا وَفِقَ الْإِنْسَانَ لِإِمْرَأَةٍ صَالِحَةٍ فِي دِينِهَا وَأَقْلِهَا فَهَذَا خَيْرُ مَتَائِدٍ يَأْلَى. Oleh karena itu jika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mendapatkan sebaik-baik perhiasan dunia ini yaitu wanita yang suanihat yang baik agamanya dan akalnya maka sesungguhnya inilah perhiasan dunia yang terbaik kenapa li annaha tahdhu fi sirri wa malihi wa waladihi karena seorang wanita yang salihah seorang figur wanita yang salihah dia akan mampu menjaga rahasia suaminya Bisa menjaga harta suaminya dan anak-anaknya. Beliau melanjutkan penjelasan hadis ini. Wajda kana t salihah fil aql aida, bainna tu dabbir lah at dabbir al Seorang wanita yang salehah yang baik agamanya, jika ditunjang dengan baiknya akal, akalnya baik dan sempurna maka seorang wanita yang seperti ini sifatnya maka dia akan mampu mengatur urusan rumah tangganya mengatur rumah suaminya dengan pengaturan yang baik begitu juga dia akan bisa mampu mendidik dan mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah yang baik Innaqolailaihassarrotfu jika suami sang suami melihat kepadanya memandang kepadanya maka dia menjadikan suaminya bahagia. Wa innaqabanha habirotfu dan jika sang suami sedang pergi meninggalkan rumah maka dia seorang istri dan wanita yang solihah dia akan menjaga diri untuk suaminya Wa in buki la ilaiha lam tahunhu dan jika dia diberikan amanah maka dia tidak akan berkhianat Ba hadhil mar'ah khairu mata'id dunya dan wanita yang memiliki sifat-sifat demikian inilah yang disebut sebagai khairu mata'id dunya sebaik-baiknya perhiasan dunia inilah akhwadzitillah rahimani wa rahimakunallah sebuah hadis yang sangat agung yang mendasari kita mengangkat tema gajian ini karena sangat pentingnya dan urgensi dari pembahasan ini karena sesungguhnya wanita di dalam islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi maka bersyukurlah ayuhal Akhwat wal ummahat yang telah memberikan karunia kepada antunna sekalian dengan Islam dengan manhaj yang sahih Allah mengaruniakan kepada kalian untuk berhijab dengan hijab yang syar'i Islam telah memuliakan kalian maka bersyukurlah syukurilah nikmat Allah ini dan tentunya asyukur Sekali lagi tidak hanya dengan lisan dan bibir Namun asyukur Haruslah Dilakukan dengan Dipenuhinya rukun-rukun syukur tersebut Yaitu alih akhtirat Mengakui Dan Ya'tarif Mengakui dengan sebenar-benarnya bahwasanya Ni'mat ini hanyalah datang dari Allah semata Kemudian kita memuji Allah dengan lisan-lisan kita dan kita menggunakan nikmat tersebut untuk ketatan kepada Allah dan tidak menggunakannya di dalam perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pembahasan kita kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab dengan judul Sifatul Mar'ah As-Saliha. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah terkait definisi dari soleh. At-Ta'rif bil soleh. Waman huwa rojul assoleh, waman hiyal maratus salihah. Ya. Pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan soleh itu? Ya. Maknanya secara bahasa dan maknanya secara syar'i. Disebutkan oleh Al-Khalil ibnu Ahmad Di dalam kitabnya Al-Ain Berkata Rahimahullah As-salah Naqidul fasad As-salah Jadi Kalimat salih Diambil dari kata as-salah Yang maknanya adalah Naqidul fasad Lawan dari kerusakan Wa rajulun salihun fi nafsihi muslihun fi a'malihi wa umurihi. Seorang pria dikatakan rajulun salih Iaitu dia baik untuk dirinya sendiri muslihun fi a'malihi wa umuri dan memperbaiki amalannya serta perkara-perkaranya Ini yang dimaksud dengan rajulun salih Yaitu salihun fi nafsihi muslihun fi a'malihi wa umurihi berkata al-qadi ibn iyad di dalam kitabnya masyariqul anwar tentang ketika menjelaskan tentang mana salih ar-rajul as-salih Maknanya adalah Al-Qa'im bima yalzamuhu min hukuti Rabbihi wa'ibadatihi. Seorang pria yang salih, tentunya ketika kita menyatakan atau menyebutkan definisi pria yang salih, maka mencakup wanita yang salihah. Ya? Wanita yang salihah. Yaitu bagaimana Ar-Rajul Salih itu? Yaitu Al-Qa'im. Bima yalzamuhu min hukuki rabbihi wa ibadatihi yaitu seorang pria yang menegakkan hak-hak Rabbnya Dan hak-hak peribadatan kepada Rabbnya Berkata al-imamun nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tahrir al fadid Gambi Ya, qala Abu Ishaq az zujaj wa sahibul maqal al-salih makna dari al-salih dikutipkan oleh Imam nawawi ya. dari sebagian ahlul lugah yang dimaksud dengan as-salih adalah Wal-qaim bima alaihi min hukuki Ta'ala Wa hukuki ibad As-salih maknanya adalah Al-qaim Seorang yang bisa menegakkan Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya Baik yang terkait dengan hak-haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maupun yang terkait dengan hak-haknya makhluk hak-haknya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala maka dari sini akhwati billah rahimani wa rahimakunallah kita bisa menyimpulkan bahasanya secara umum makna al-mar'atul saliha adalah al-qa'imah bima'alayha bin-hukukillah wahukuki al-ibad yaitu seorang wanita yang bisa menegakkan dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya baik yang terkait dengan hak-haknya Allah haknya Rabbul Alamin hak-rabnya dari berbagai macam ibadah yang wajibah ya, salat Puasa, Zakat Dan semisalnya dari berbagai Amalan-amalan yang disyariatkan Di dalam Islam Yang terkait dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah dia bisa menunaikan hak-hak Allah Dia juga bisa menunaikan Hak-haknya Para hamba Seorang wanita yang salihah Adalah seorang wanita Yang bisa menunaikan hak-hak Suaminya Hak-hak anak-anaknya Hak-hak Saudari-saudarinya sesama muslimat Hak-hak tetangganya Dan juga tidak lupa dari itu semua Hak-hak kedua orang tuanya Dan karib kerabatnya Ini secara umum Makna dari Al-Mar'ahu al-Salihah. Nama kawan rahimani wa rahimakulillahu jami'an. Banyak di dalam ahadis. Rasulullah alaih salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan al-mar'atul salihah Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As Radiyallahu anhumah yang diriwayatkan oleh al imamu muslim Al-dunya mata' wa khayru mata'i dunya al-mar'atul salihah Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah Wanita yang saliha Dan juga sebagaimana yang diriwetkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Radiyallahu'an Diriwetkan oleh Asyikhan, Bukhari dan Muslim Bahasanya Rasulullah Alayhi salatu bersabda Tungkahul maratu li arba Wanita itu dinikahi Karena empat hal yang pertama, limaliha, karena hartanya, walihasabiha, dan karena keturunannya. Wajamaliha, karena kecantikannya, walibiniha, dan yang terakhir adalah karena agamanya. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan sebuah wasiat dan nasihat yang sangat agung ya. فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينَ تَرِبَتْ يَدَاكَ Maka Prioritaskanlah Wanita yang memiliki agama Taribat yadaka Maka akan beruntung engkau Begitu juga Di dalam hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan Wanita yang salihah Sebagaimana yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari sahabat Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu wa an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda arba'un min as-sa'adah empat hal yang termasuk kebahagiaan yang pertama beliau sebutkan di awal Penyebutan dari empat kebagian ini yang pertama adalah al-mar'atus salihah, yaitu wanita yang salehah. Ya, perhatikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mar'atus salihah di posisi pertama dari empat kebagian yang akan beliau sebutkan. Maka ini menunjukkan betapa tingginya posisi dan kedudukan al-mar'atul salihah Di dalam Islam ya. Karena seorang wanita yang salihah Itu adalah sebab Baiknya generasi muda kaum muslimin kelak ya. Berbeda halnya jika para wanita Para nisa ya. Telah jauh dari sifat-sifat salihah Maka ini merupakan sebab terbesar Ya dari suramnya masa depan para generasi muda kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, arbaun minas saada empat hal yang termasuk kebahagiaan. Yang pertama almar atau salihah, baru kemudian disusul dengan yang kedua walmaskanu alwasya, baru kemudian disusul dengan tempat tinggal yang luas. Ya jadi tempat tinggal kedudukannya hanya pada posisi kedua, ya. Nah. Lebih utama dan lebih tinggi posisi almaratu shaliha. Nah. Kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga dari empat kebahagiaan adalah wal jaru shalih. Tetangga yang saleh. Kemudian yang keempat adalah wal markabul hani, kendaraan yang baik. Kemudian wa arba minas syakolah kebalikannya empat hal yang termasuk yeah. kesengsaraan yeah. yang pertama adalah al jarusu tetangga yang jelek tetangga yang buruk kemudian yang kedua disusul dengan wal meratusu wanita yang tidak baik yeah. tidak baik akhlaknya tidak baik agamanya ini, ya. Kemudian yang ketiga, walmaskanutbaik tempat tinggal yang sempit, walmarqa busuh dan kendaraan yang jelek atau kendaraan yang buruk. Hadit ini isnadnya sahih. Akhwati Billah Rahimani Warahimakulallahu Jami'an Setelah kita mengetahui Betapa tingginya Keutamaan Al-Maratus Salihah Di dalam Islam ya, Maka tentunya Hal ini Hendaknya memotivasi Kita semua Terkhusus kepada An-Nisa Untuk Berlomba-lomba Menjadi Para wanita yang salihah Namun perlu diketahui untuk menjadi seorang wanita yang salihah Dibutuhkan adanya ijtihad Dibutuhkan adanya usaha ya, Karena tidak mudah Untuk menjadi Untuk mendapatkan predikat Al-Mar'atul Salihah Bahkan disebutkan Di dalam banyak ahadith ya, Yang menunjukkan bahawa memang Untuk bisa mendapatkan predikat Menjadi Al-Mar'atul Salihah Adalah Sesuatu yang berat Membutuhkan adanya usaha dan injetihad Disebutkan dalam banyak hadith Bahawa Memang jumlah Orang atau wanita-wanita yang salihah Itu sangat sedikit Jumlah an-nisa as-salihat Jumlahnya adalah Sedikit Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Yang diriwtkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Zaid. "Kala Rasulullah SAW quntu al bab al jannah, faida'amatu man dhalha al masakin. Aku berdiri di depan pintu al jannah, maka aku melihat mayoritas orang-orang yang memasukinya. Maklumat al-Jannah adalah dari golongan masakin, orang-orang miskin. Wa'idah shabul jadi mahbusur. Adapun orang-orang yang kaya tertahan. Kemudian di akhir hadis disebutkan Wa kum tu alab Nar dan aku pun berdiri di. Depan pintu anar, pintun raka, faida amatu mendaqolaha an nisa. Dan aku melihat mayoritas yang memasuk, yang memasuki anar an tersebut adalah dari kaum nisa. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari adab anar. An Maka akhwati pilla wahaimani warahimahku Nolah. Perhatikanlah hadits yang kita sebutkan tadi. Bahasannya memang An-Nisa Salihat adalah sangat sedikit Namun itu semua bukan menjadikan kita malah berputus asa Namun hendaknya hal itu menjadi cambuk yang bisa memotivasi kita Dan menghasung kita untuk berusaha menjadi wanita yang salihat Disebutkan Hadit yang di dalam hadit yang lain dengan makna yang serupa dikeluarkan oleh al alimahul Bukhari dari Sahabat Imran bin Husain. Al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittalahtu fil Jannati, baraitu aktar ahliha al Furoh. Aku melihat, menengok ke dalam al Jannah. Maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah dari kaum Furoh. Wa atla'tu fin-nari farait akthar ahliha annisaa Dan aku pun melihat menengok ke dalam annar dan aku melihat bahwasanya kebanyakan penduduknya adalah dari kaum wanita Mana yang serupa juga dikeluarkan oleh ulama muslim Ya, dari Rasulullah alaih salatu wassalam dari sahabat Imran bin Husain juga ya. bahasanya Rasulullah alaih salatu wassalam bersabda inna qala sakinil jannah an-misa ya. kalau tadi kedua hadis yang sebelumnya kita sebutkan bahasanya Rasulullah menyatakan kebanyakan dan mayoritas penduduk an adalah dari kalangan An-Nisa' Adapun dalam hadis ini disebutkan Inna Akala Inna Akala Saqinil Jannah An Penduduk Jannah yang paling sedikit jumlahnya adalah dari kaum wanita. Jadi kaum wanita itu ya, minoritas di dalam Al Jannah ini. Ya. Disebutkan dalam hadis ini, riwayat Muslim. maka dalil-dalil -dali yang kita sebutkan tadi hendaknya menjadi tarhib menjadi tarhib yang hendaknya para wanita menjadi ya, takut lillati man yadkhul minhun aljannah wa dzalika lisu' ya'manihiinna wa fasadihin wa ba'dahun wa bu'dhuun 'anil shalah Rabbuka ahad. Maka dalil-dalil yang kita sebutkan tadi hendaknya menjadi tarhid ya. menjadi tarhid, menjadikan kita takut ya. Karena ternyata di dalam hadis-hadis tersebut dinyatakan bahasanya kebanyakan penduduk neraka adalah an-nisa dan sebaliknya. An-nisa adalah kaum atau penduduk jannah yang minoritas, yang sedikit jumlahnya di dalam al-jannah. Maka sekali lagi Tema yang kita angkat pada bagian ini Sangat penting bagi kita Terkhusus kaum An-Nisa ya, Untuk bisa Bagaimana caranya dia bersifat Dengan sifat-sifat Wanita yang salihah itu Kemudian dia berusaha Untuk bisa Memiliki sifat-sifat Tersebut Kita akan sebutkan ya, Untuk pertemuan kali ini dan yang akan datang dari sifat-sifat Al-Mar'atul Salihah tersebut Yang pertama Dari sifat-sifat Al-Mar'atul Salihah Adalah Al-Ihiman Bil'in Wal-Fiq Memiliki perhatian yang Baik memiliki kehormatan dan perhatian terhadap ilmu dan tip hmm. tentunya yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syari ilmu agama Allah subhanahu wa taala inilah sifat yang pertama dari sifat-sifat almar atau solihah dan tentunya tidak tersembunyi bagi kita tentang keutamaan ilmu syari sudah kita dapatkan pada Gajian-gajian mungkin ya diantara keutamaan ilmu syar'i adalah diangkatnya derajat seseorang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirah. Allah subhanahu wa taala berfirman: "Yerfaillalladina amal min kum waladina a'udul ilma darajat Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat Dan juga dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wayad'u bihi akharin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini yaitu dengan Al-Qur'an kaum-kaum ya. sekelompok manusia Allah mengangkat derajat mereka dengan sebab Al-Qur'an yaitu bagi barang siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya wayad'u bihi akharin dan Allah akan menghinakan serta merendahkan orang-orang Atau sebagian kaum, sebagian orang yang lain Dengan sebab Al-Quran ini Yaitu bagi barang siapa yang tidak mau mempelajari Al-Quran Dan tidak mau mengamalkannya Sesungguhnya akhwati billah rahimani wa rahimakunallah Pentingnya ilmu Karena ilmu itu sendiri memiliki banyak fadilah, memiliki banyak keutamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah alaihi bersabda, yang mana hadis ini menerangkan di antara keutamaan ilmu adalah al-ilmu tariqun ilal jannah. Ilmu adalah jalan sebab yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam al jannah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berseru, "Man salaka tariqan yal tamisufihi ilman, sahhalallahu lalu tariqan ilal jannah." Berasapai menempuh perjalanan, yang dengannya dia menuntut ilmu, mencari ilmu, dan yang dimaksud dengan menempuh perjalanan di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama at al-hissi wal-ma'nawi ya, Perjalanan yang dimaksud di sini adalah Yang hissi Yaitu kita berjalan dari rumah menuju tempat ta'lim ya, Dari rumah menuju masjid Untuk menghadiri majlis-majlis ilmu atau Ataupun at al-ma'nawi Perjalanan untuk bisa mendapatkan ilmu Yang sifatnya ma'nawi Misalnya dengan kita membuka Kitab-kitab ilmu Ya Meluangkan waktu kita untuk membuka kitab-kitab para ulama' menuntut ilmu dengan membaca kitab-kitab ulama' tersebut Maka ini juga termasuk ke dalam cakupan hadis ini Karena At-Tariq yang dimaksud di sini mencakup dua hal, yaitu yang hissi dan maknawi Maka barang siapa yang menempuh perjalanan dan usaha yang dengannya dia mendapatkan ilmu syar'i, ilmu agama lahu tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju al jannah begitu juga diantara faidah ilmu adalah bahwasanya ilmu itu adalah nur ilmu itu adalah nur Cahaya yang akan menerangi jiwa seorang hamba Yang akan menerangi jiwa hamba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadzulumati ilan nuri biizni rabbihim ila Ilasiratil azizil hamil Alif Lam Ra, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad SAW, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari zulumat menuju cahaya, yaitu menuju ilmu, menuju hidayah. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhanna suqadja'akum burhanum mirrabbikum Wa anzalna ilaikum nuram mubina Wahai sekalian manusia Telah datang kepada kalian Sebuah burhan Petunjuk dan penjelasan dari Rob kalian Wa anzalna ilaikum nuram mubina Dan kami turunkan kepada kalian nuran mubina yaitu Al-Qur'an yang disifati di dalam ayat ini dengan nur dengan cahaya karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi dan berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya dan kepada nur kepada cahaya yang telah kami turunkan. Jadi, di dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwasannya ilmu disifati dengan cahaya. Disebut dengan nur, dengan cahaya. Karena sungguhnya ilmu itu akan menerangi jalan hamba. Menerangi kolbu hamba untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang tauhid, mana yang syirik, Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dan juga, mungkin pernah kita dengar baik si'ir yang disampaikan oleh alimam syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika mengeluhkan kepada gurunya, kepada syekhnya yaitu al-wakiyah. Mengeluhkan tentang buruknya hafalan beliau. Kemudian al-wakiyah menjawab, Ya, Bagaimana yang dihikayatkan oleh Alimah Musyafi dalam syair yang beliau buat. Syakautu ila waki'in su'ahibdi. Aku mengadukan kepada waki'ah su'ahibdi jeleknya hafalanku. Fa'arshadani ila terkil ma'asi. Maka beliau membimbingku agar aku meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Waqala innal ilman nur. Ini syaitan yang ingin kita angkat. Wakala innal ilma nur dan beliau berkata bahasanya ilmu itu adalah cahaya dan ilmu Allah, cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini, ya di antara fawaid-fawaid atau fadilah fadail al-ilm, keutamaan dari ilmu. Naam. Ini sifat yang pertama dari sifatul mar'ah as-shalihah. Sifat yang kedua Akuatilah Rhammani wa Rhamikanallah. Setelah seorang wanita bersifat dengan sifat yang pertama yaitu ihtimam memiliki perhatian terhadap ilmu dan fiqh. Ya. Maka yang kedua hendaknya dia bersifat dengan sifat al-amal bil ilm. Ya. Beramal dengan ilmu Yang telah dia pelajari Karena segunanya ilmu itu Tidaklah dituntut Secara zatnya Ilmu Tidaklah dituntut dan dicari Karena zatnya Karena ilmu itu dituntut Tidaklah dituntut Dan tidaklah dicari Kecuali agar diamalkan Agar disamalkan Amalkan Dan sangat banyak dalil-dalil Dari Al-Quran Yang menyebutkan tentang Keutamaan Al-amal as-salih Dalil-dalil yang menyebutkan tentang Keutamaan Amal as Dan tidaklah sebuah amal dikatakan Sebagai amalan yang salih Kecuali jika dilandasi dengan ilmu Kecuali jika dilandasi dengan ilmu. Dan sesungguhnya al-amal bil-ilm, beramal dengan ilmu yang telah dipelajari adalah samaratuhu wa faidatuhu. Okay. Adalah buah dari ilmu itu sendiri dan faidahnya. sehingga jika ilmu itu di, telah diraih namun tidak dilanjutkan dengan mengamalkannya tidak disertai dengan mengamalkannya maka kana laisa lahu faidah diniyah wala maka tidak ada faidah dari ilmu tersebut kalau hanya sekedar dituntut sekedar dicari namun tidak diamalkan ya? maka itu seperti permisalannya seperti pohon yang tidak berbuah yang tidak berfaedah bahkan bisa menjadikan sahibul aain tersebut menjadi ya, celaka ya. karena al-ilm hujjatun ala saahibihi in lam ya'mal ya bihi al-ilm hujjatun ala saahibihi in lam ya'mal ya bihi karena sesungguhnya ilmu itu adalah hujjah bagi pemiliknya Ya, ilmu itu hujah atas pemiliknya yang bisa memberatkan pemiliknya jika dia tidak mau mengamalkannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya dari Sahabat Abu Malik Al Ashari radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bersabda. Yang akhir, di dalam akhir akhir hadit tersebut disebutkan Al-Quran hujjatun laka awa alaika Al-Quran itu adalah hujjah bagimu atau, atau atasmu Iaitu Al-Quran menjadi hujjah bagimu Yang akan menolongmu Jika engkau mempelajarinya dan mengamalkannya Adapun jika engkau mempelajarinya, membelajar, mengilmuinya namun tidak mau mengamalkannya maka hakikatnya dia adalah hujatun alaika hujah yang akan membinasakanmu demikian Ya, pentingnya kita memperhatikan prinsip yang kedua ini atau sufat yang kedua ini yaitu al-amal bil-ilm al-amal bil-ilm Mengamalkan ilmu yang telah Dipelajari Kemudian sifat yang ketiga Dari sifatul mar'ah As-salihah Adalah At-tamassuk bis sunnah At-tamassuk Bis sunnah Yang mana kedudukan as-sunnah Itu adalah sangat Tinggi Sampai-sampai alimah mulbar bahari di dalam kitabnya Sharh Sunnah menyatakan al Islam was Sunnah was Sunnatu al Islam Islam itu adalah Sunnah itu sendiri dan Sunnah itu adalah Islam itu sendiri dan yang dimaksud dengan as Sunnah di sini adalah Sunnatu Rasulinda Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk kita menaati Rasulnya Ya ayuhalladina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul Walatubatidu a'malakum Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Dan janganlah kalian membatalkan pahala amal-amal kalian yaitu jika tidak mau menaati Allah dan Rasulnya dan sesungguhnya atma sub berpegang teguh dengan apa yang datang dari Rasulullah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah shallallahu salatu wasallam adalah al faus wan najah adalah sumber kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, yuhibbukumullahu wa lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim." Kemudian Allah melanjutkan, "Qul atayyullaha war rasul, fa in tawallaw fa innallaha kafirin." Katakanlah wahai Muhammad In kuntum tuhibbun Allah jika kalian mencintai Allah fattabiuni maka ikutilah aku ya. ikutilah Rasulullah alaihi salatu wasalam ini adalah bukti dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia buktikan dengan mengikuti dan menaati Rasulullah alaihi salatu wasalam hendaknya dia buktikan dengan mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasul alaih salatu wassalam Aliman Muqayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ayat ini beliau sebutkan bahasanya ayat ini adalah ayatul mihnah, ayatul mihnah, ayat ujian ayat ujian karena dengannya lah dengan ayat inilah. Dengan ayat inilah Allah menguji benarnya kecintaan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alimabnul Qayyim berkata, Idda'a qawmun mahabbatullah. Idda'a qawmun mahabbatullah. Sekelompok kaum mengklaim dirinya Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Fa'anzalallahu ayat al-mihna Maka Allah turunkan Ayat mihna yaitu ayat ini In kuntum tuhibbunallah fattabiuni. Karena sesungguhnya menaati Rasul Menaati sunnahnya Mengikuti sunnahnya dan mengamalkannya Itu adalah bukti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka siapapun yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah namun tidak mau menjalankan dan mengikuti sunnah Rasul, maka semuanya klaimnya itu adalah klaim yang dusta. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa berfirman wa athiur rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Rasul alaihi agar kalian dirahmati. Dan sangat banyak Keutamaan Dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan Berpegang teguh dengan sunnah Rasul Alayhi salatu wassalam Di dalam hadis juga disebutkan Bahasanya Rasulullah Alayhi salatu wassalam bersabda Kullu ummati yadakulun al-jannah Hadis Abu Hurairah Didewetkan oleh Alimamul Bukhari Kullu ummati yadakulun al-jannah Seluruh umatku pasti masuk ke dalam al jannah illa man aba kecuali memang kecuali orang-orang yang memang enggan untuk masuk ke dalam al jannah maka para sahabat heran terheran-heran ketika mendengarkan sabda Rasulullah alaihi salatu tersebut mereka bertanya qalu ya rasulullah wa man ya'ba wahai Rasulullah siapa orang-orang yang enggan untuk masuk dalam al jannah Maka Rasulullah menjawab, "Man athani dakhala al-jannah wa man athani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, barang siapa yang mengikuti sunnahku dan mengamalkan sunnahku, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Namun barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikuti sunnahku dan tidak mau mengamalkannya, faqad aba, maka dialah hakikatnya orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam Al Dan masih banyak ayat-ayat serta hadith-hadith yang lain Yang menunjukkan tentang keutamaan At-Tamasuk di Sunnah At-Tamasuk di berpegang teguh dengan Sunnah Rasul Alessalatu wassalam Di antara sifat al-mar'atul salihah yang lainnya Adalah al-musara'atu ilal khair okay. Al-musara'atu khair Bersegera untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan Banyak dalil-dalil yeah. yang menyebutkan tentang hal ini di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Bersegeralah untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan. Begitu juga dalam ayat yang lain wasariu ilamana biratin mir rabbikum wa jannatin arduha as wal ardhi uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah kalian untuk menuju jannahnya Jannatullah yang luasnya, seluas langit dan bumi Yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Dan juga dalam hadis yang lain yang menghasil kita untuk Al-Musaratu ilal khair Bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan Terutama di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini Al-Rasul alaih salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Badiru bil-a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan salih. Al-Mubadaratu bil-a'mal as-salihah. Kenapa alasannya? Fitanan kaqita'il laylil mugnim. Karena sungguhnya fitnah-fitnah itu datang bertubi-tubi. Seperti potongan-potongan malam yang gelap Yang mana ketika fitnah itu datang Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsikafiro Seorang pria ya, Seseorang yang pagi harinya masih mukmin, Dia di sore harinya menjadi kafir Na'udzubillah <tuh> <tuh> Au yumsimu'minan wa yusbihukafiro atau berjalan di sore hari dalam keadaan mukmin, Namun di pagi harinya dia menjadi kafir. Naudzubillah. Apa sebabnya? Ya bi'u dinahu bi'arabin minat dunia. Dia menjual agamanya. Karena sedikit dari bagian dunia ini. Karena sedikit dari harta benda dunia yang fana ini. Menjual agamanya karena. Sedikit bagian dari dunia yang fana ini <tuh> Maka juga termasuk Al-makhraj minal bitan Jalan keluar dari fitnah Fitnah-fitnah yang terjadi adalah Dengan al-musara'atu ilal khair Wal-mubadaratu bil-a'mal as-salihat Bersegera untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan Amalan-amalan salih yang dengannya, bismillah Kita akan terbebas dari Dan selamat dari Al-fitnah Dan tentunya Al-amal salihah wal khairat Adalah umum ya, umum, Sifatnya umum Baik yang ibadah, mahdoh Salat, puasa Maupun ibadah-ibadah yang lainnya Dan termasuk amalan al-khairat Adalah Al-tafakuh Fiddiin Menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Masih banyak sifat-sifat almarhatus salihah yang lainnya InsyaAllah kita cukupkan Pada pertemuan kita kali ini Sampai di disini Dan kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya Menyebutkan sifat-sifat Wanita salihah yang lainnya Wallahu ta'ala a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala nabina muhammad Wa ala alihi wa ajma'in والحمد لله رب العالمين